Щастя і вмирання – поняття несумісні, але шкленове золото сипалося з такою урочистою плавністю. Всюди панувала така одухотворена краса, що про вмирання думалося легко, без відчуття трагедії. Бо де краса, там щастя. Мабуть, так і повинно бути, коли вмирання настає природно, мов очікуваний сон після великої втоми. Але те, що діялося довкола... Про те, що діялося довкола, ми не говорили. Також він із нас відчував. На душах лежить гніт, якого неможливо позбутися. І все ж таки я був тоді далекий від розуміння справжньої природи цього гніту. Намагаюся вже з позиції сьогоднішнього дня збагнути себе тогочасного. І це мені не вдається. Гадаю, дещо спрощує духовну субстанцію тієї доби. Мовляв, з одного боку кати сталіністи, з другого боку їхні жертви. Ба навіть сам Володимир Затонський, якщо не переробляти історію, був сталіністом. Але ж я глибоко певен, що Володимир Петрович був щирою, правдивою людиною. Того самого вечора пішов до кінотеатру. Тоді саме демонстрували виступ Сталіна з приводу нової конституції. Пішов сам, обидва Євгені відмовилися від цього культпоходу. Кінотеатр, як і Палац культури, стояв біля самого металургійного заводу, мабуть найстарішого в Європі газу і вугільного диму тут було стільки, що кроків за п'ять людська постать втрачала реальні обриси, перетворюючись на синювату тінь. У залі було порожньо, отже люди, мабуть, зрозуміли, і хто такий Сталін, і що таке його Конституція. Але люди – не я. Я ж бо цілком щиро приніс сюди, до порожнього кінотеатру, священний трепет юного серця і свою готовність будь-якої хвилини віддати життя за нього. Цілком точно пригадую, мене ображало, що зала порожня, було соромно за моїх земляків перед великим вождем. Звідки ж це бралося в мені? Мабуть, і справді той куточок у людській душі, який відведено Богові, більшовикам удалося заповнити образом вождя. Саме задля цього вони й намагалися знищити церкву. Ні зовнішні дані Сталіна, ні його ораторські здібності не були створені природою, щоб гіпнозувати. Проте я сидів, мов заворожений, відчуваючи себе причетним до великих історичних звершень. Я пишався тим, що належу до сучасників генія з геніїв. Його велич підіймала і мене над суспільним дріб'язком переносила у вищий історичний вимір. Пам'ять зберегла деталь. Коли Сталін пив воду, дзенькнула склянка від дотику до карафи. Це створювало ефект присутності – Породжувало враження інтимності в духовному єднанні з вождем. Довго я потім згадуватиму цей звук, що дарував мені неповторні хвилини. Були злочини, була кров, була смерть. Я це знав, бачив, не міг не бачити. І чим більше цього було, тим більше я любив Сталіна. Світ страшний, у ньому безмір зла. Сталінові важко його стримувати, аби захистити народ. І все ж таки він стоїть, мов скеля, насторожі світла, добра, правди, якби не він, то й сонце погасло б. Приблизно так складалося моє мислення. А може це Бог оберігав мене до часу, бо я потрібен був у майбутньому? Будь-яка несправедливість доводила мене до психічного струсу, до вибуху. Я не здатний був контролювати себе, готовий кричати на весь світ, не турбуючись про наслідки». Це закладено в мене самою природою. Отож, коли б я зрозумів передчасно, що не куркулів влаштували небувалий голодомор, не десятки і сотні, як нам тоді здавалося, знищені в сталінських катівнях, а мільйони і мільйони, коли б мені було дано це зрозуміти тоді, не пізніше, я не дожив би навіть до війни. Я вірю, щоб звершити головну справу життя кожній людині, відведено свій час і своє місце». На уроках я намагався не помічати Митрофанова. Він для мене просто не існував. Та якось Геннадій підійшов до мене на перерві. «Куриш?» «Курю», признався я. Митрофанов дістав із кишені пачку Казбека. Найкращих і найдорожчих тоді цигарок. Простягнув мені. «Бери». це посеред шкільного двору навпроти директорського вікна. «Бери, не бійся», – наполягав Геннадій. А як директор батькові скаже? «Не скаже». Ми запалили. Навіть ніхто з учителів не дозволяв собі палити при учнях. Малюки з молодших класів віддалік позирали на нас. Що ж то зараз буде? Але вони марно сподівалися на розвагу. Нічого не сталося, хоч педагоги не помітити нашого зухвальства не могли. Слухай, Руденко...